مسلمانانو مسلمانانومونږ تیر شوی درس کې سناویللی وه نن زمونږ سب مشتمل دی د سره تلفااتې په ترجمباندي کله چې په موسکې په لومبیره کات کې سناویللی شي صبح نهقل الله هممه واببحام دیکه طببع رقص مقعه وتعالى جدك ولا اله غيرك اودا چکل مونگا ويو بموسكي د موس سبق ويو چي مونگا او تاسو د دي مانې تم سوچ کو اغه موسکي بډېر خشوع خضوعي ديني دي رست بیا په لومبیرات کې تعوذ او تسميه ويلي تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تعوذ بسنګ او تعوذ ویلیکیگی د الله رب العزت په پنای کې داخليدل پنا غوړم په الله سره اعوذ پنا غوړم بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شی ونه په دې کې د خپل اجز اظهار د چربا د شیطان زمونګ تجربه کار دشمن دی او په هر قدم موږ په سي لګي دی او موږ هډېر کمزوري وربا نو ربک استا امداد را سره نیو ته موږ په خپل قلا کې پناه نه راکي نو موږ به شیطان شکار شو نو دنیا اخرت به متباو بربد شي اعوذ بالله پناه واړم په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شي وینا دی په بیا مون وایو بسم الله دې تویل کیږي تسمیه <coughs> بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله س شروع کوم چې کم کار سړی شروع کئ نو لکه به هغه کار مرادی بسم الله دامون دا شروع کوم د قران تلاوت شروع کوم په نوم د امداد د الله دا ډوډۍ خوراک ز شروع کوم په امداد د نوم د الله د کتاب مطالعه شروع کوم په امداد د دا نوم د الله دا رنګ نور د دنیای کار دی د دکان ز کله اوما په امداد د دا نوم د الله دل تخص مونګه مستولاړیو نو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د دا نوم د الله الرحمن چې عامه مهربانه وال دی الرحیم او خاص مهربانه وال دی دینه بعد بیا فاتحه شروع کی الحمدو لله ربلمین الحمددو رب الحمد ټول سی پتونونه د خدای توپ لله خاص الله لرددي د خدای توپ چې کمسی پتونونه دي غ اللهله دي د نبی پتونونه نبی لرد دي د عامو انسانانو سی پتونونه عامو انسانانو ته دي د ناریناو ناریناله دي د ز نوو زنانو پتونونه ځناول دي د انسان سی پاتو کده خوب را ي د بانسلیالې دارنګې ده باندې بیماری راځي د علاج معالجه ته محتاجي الحمدلله د خدای توپ صفاتونه د خدای توپ صفاتونه کله الله خالق دی نو بل خالق نشته الله مالک دی نو مالک نشته الله رازق دی نو بل رازق نشته الله عالم الغيب دی نو بل عالم الغيب نشته الله اولاد ور کوله والدي نو بل اولاد ور کوله وال نشته دی الله عزت ورکول کوله والدي بل عزت ور کوله وال نشته دی دا د خدای چې څونه صفات دا یو واضی الله لپاره خاص دی د دې سپتونه کده الله سره هیڅ شریک نشتا نه نوري مخلوق نه ناری مخلوق او نه حاکی مخلوق الحمد تو سپتونه د خدای توب لله خاص الله لرزي پدې باندې موږ دلیل سړي چې مونږ وایو د خدای سپتونه یو واضی الله پورې خاص دی نو پدې خبره موږ سره دلیل یو دا د رب العالمین اب پالون کې د ټول مخلوقات دی ته هر هر عالم کعالم ملائک دی کعالم جن دی کعالم انس دی د پسونا عالم عالمونه چی دی د دې هر هر عالم پالون پالونکو یو الله دین او زکسی پتونغ لدی رب العالمین چې پالونکو د ټول مخلوقات دی دا په یو دلیل شو بل دلیل الرحمن الرحیم الله عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی عام مهربانه واله دی او خاص مهربانه واله دی ايمي مہربانے والے دی په دنیا کې وګورا مسلمان تا کافر تا ارچا تا روزي رسان دي او ارچا تا داغي ضرورت پوره کوي او الرحیم خاص مہربانه وي پاخرت اخرت کې صرف په اهلي ایمان باندې دادا لابل صفت پدی کې رالو چې اغزاد رحم والے دي او دا الله رحم ډیر زیات وسیع دي لا تقنتم من رحمت الله ان الله یخفر الذنوب جميعا لطول غناونه مابقای الله ډیر کریم بادشاہ دی بل دلیل چې د الله صفتونه د خدایي صفتونه یوازې الله دی زکه چې مالک یوم الدین مالک درزه د قیامت دی الحمدلله مازی مازي کې الله ته محتاجو مازی کې الله ته محتاجو رب العالمین الرحمان الرحیم پهحال کې الله ته محتاجو دا الله رحم ته محتاجو دا الله رب ربوبیت ته محتاج یو مالک یوم الدین مالک درځه د قیامت دی آینده په مستقبل کې هم الله ته محتاج یو اللہ دے. پا آغا دا هغه رز مالک هم یو الله دی په هغه رغبته چې مجازی ملکیتم نی په دنیا کې خصوصي دا زما گاډي دی د زما کور دی د ځما زمکرا ال تکي بدام ني بلکې اعلان به کیږي چې لمن الملك اليوم نن به چای چاله را اعلان به وشي لله الواحد القهار نو مالک یوم الدین مالک در از قیامت یا کنابود و یا ک نستعين چې موږ د زمانو کې الله ته محتاج یو دا نتیجه د دلایل شو چې یا کنابود یا الله مونږه عبادت خوسته لرو بل چا عبادت نکو کغه عبادت قلبی دي که عبادت مالی دي او که عبادت بدنی دي عبادت بندګی غلامی محتاجی یا کان یا لامو خاص تا ته متاجی کو بلچا تا متاجی نه کو یا لامو بندګی تاله کو بلچا ل بندګی نه کو بلچا ته سرټیټی نه کو بلچا ته رکوون نه کو بلچا ته سجده نه کو د بلچا په نوم نظر نیاز نه ورکو او بل سوک په مصیبت کې رابلونا و یا کنستعين او یا لامو خاص امداد وړو په خپلوا حاجاتو کې دا بلچا نه امداد نه و مصیبتونو کې به یو الله را مدد کو دا د موذ په هر رکعت کې مونږه او دس کې او اقرار کو چې یا کنستعين نو ځنه چې د موذنا بار بیا بلچا تعالی مدد چي وي نو دا بیا مونږه په مانزه کې الله له درو و یا کنابدو یا له مو خاصه ل بندګي کو او یا او خاصانه امداد واړو ان شاء با درس باقي درس